48. Valami lehetett a levegőben. Éppen amikor belekezdtem az új románcomba, apa bejelentette, hogy úgy döntött, megnősül. Nagymama engedélyét kérte, és ő megadta. Vonakodva jelentették be. Annak ellenére, hogy Vili és én kérleltük, hogy ne tegye, apa mégis belevágott. Végül megszorítottuk a kezét, és sok sikert kívántunk neki. Nem nehézteltünk rá. Beláttuk, hogy végre azzal a nővel lesz, akit szeretett, akit mindig is szeretett, akit a sors talán eleve neki szánt. Bármilyen keserűséget vagy bánatot is éreztünk, mami és egy újabb családi hurok lezárása miatt megértettük, hogy ez nem lényeges. Emellett együtt éreztünk apával és kamillával, mint párral. Új szintre emelték a csillagok kereszteződését. A meghiúsult vágyakozás évei után most már csak néhány lépés választotta el őket a boldogságtól, de mégis folyamatosan újabb és újabb akadályok merültek fel. Először is ott volt a vita az esküvői szertartás jellege körül. Az udvaroncok ragaszkodtak hozzá, hogy polgári szertartásnak kell lennie, mint az anglikán egyház leendő legfőbb kormányzója nem vehetett el egy elvált nőt templomban. Ez heves vitát váltott ki a helyszínekről. Ha a polgári szertartást a Vindzori kastélyban tartanák, a pár első számú kívánsága szerint, akkor Vindzornak először engedét kellene kapnia a polgári esküvőre, és ha ez megtörténne, akkor Nagy-Britanniában akár mindenki ott tarthatna polgári esküvőt. Ezt senki sem szerette volna. Ezért úgy döntöttek, hogy az esküvőt a Vindzor Göldhalban tartják de aztán meghalt a pápa. Zavartam, megkérdeztem Vilit: Mi köze van a pápának a papához? Kiderült, hogy rengeteg. Apa és Kamilla nem akartak ugyanazon a napon házasodni, amikor a pápát nyugalomba helyezték. Rossz karma lenne. Kevesebb sajtó. Sőt, Nagy azt akarta, hogy apa képviselje őt a temetésen. Az esküvői terveket ismét megváltoztatták. Kísedelem, késedelem után, ha jól figyeltél, hallhattad, ahogy a palota területén mindenütt a kétségbeesés sikolyai és nyögései hangzottak fel. Csak azt nem lehetett tudni, ki kié volt. Az esküvő szervezői, vagy Kamilláé, vagy apáé. Azon kívül, hogy sajnáltam őket, nem tudtam nem arra gondolni, hogy az univerzum valamilyen ereje, mami, inkább akadályozza, mint áldja az Egyesülésüket. Talán az univerzum késlelteti azt, amit nem helyes el. Amikor az esküvőre végül sor került, a nagyinélkül, aki úgy döntött, hogy nem vesz részt rajta, az szinte katartikus volt mindenki számára, még számomra is. Az oltár mellett állva többnyire lehajtottam a fejem, a szememet a földre szegezve, ahogy anyu temetése alatt is tettem, de többször is hosszan megnéztem a vőlegényt és a mennyasszonyt, és minden alkalommal arra gondoltam, jó nektek. Bár azt is, viszlát. Kétségtelenül tudtam, hogy ez a házasság el fogja venni tőlünk apát. Nem valódi értelemben, nem szándékosan vagy rosszindulatúan, de mégis elveszi. Apa ezzel egy új térbe lépett, egy zárt térbe, egy szorosan elszigetelt térbe. Vili és én kevesebbet fogjuk látni apát, jósoltam és ez vegyes érzéseket váltott ki bennem. Nem örültem annak, hogy elveszítettem a második szülőmet, és banyolult érzéseim voltak azzal kapcsolatban is, hogy egy mostoha szülőt kaptam, aki úgy véltem, nemrég feláldozott engem a személyes piár oldalán. De láttam apa mosolyát, és nehéz volt ezzel vitatkozni, és még nehezebb volt tagadni az okát. Kamilla. Annyi mindent akartam, de meglepődve tapasztaltam az esküvőjükön, hogy az egyik dolog, amit a legjobban akartam, még mindig az volt, hogy apám boldog legyen. Furcsa módon még Kamillát is boldognak akartam látni. Talán kevésbé lenne veszélyes, ha boldog lenne. Megjelentek olyan cikkek, hogy én kiosontunk a templomból, és éppen házasok táblát akasztottunk a kocsijukra. Nem volt igaz. Talán kiakasztottam volna egy táblát, Légy boldog, ha akkoriban eszembe jutott volna. Emlékszem, hogy néztem, ahogy elhajtanak, és arra gondoltam, boldogok, tényleg boldogok, a fenébe is, szeretném, ha mindannyian boldogok lennénk.